Веждите, пулсът, дишенето. 6-та учебна година, 11-та школна лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 5 декември 1926 година. Чете, Юрдан Стоянов. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление. Четоха се темите. Произход на разнообразието. Някой от вас, който черта е хубаво, поставете една точка Фигура 111, която представлява точка права и плоскост. Има ли разнообразие в тази точка? Подвижете тази точка. Разнообразие ли е това? Това са възможности посока само. По думата разнообразие, какво трябва да разбираме? С разни образи. Подвижете тази права линия. Подвижете я в друга посока. Може ли по този начин да се движи правата? Добре тогава, ако точката се движи, линията може ли да бъде образ на точката? Отговарят, нейната следа в пространството ще бъде образ на движението на точката. Ако правата линия се движи перпендикулярно на себе си, плоскостта може ли да бъде образ на линия, образ на движение? Сега самата плоскост, ако се подвижи, кубът може ли да бъде образ? Фигура 11.2, която представлява скица на куб. Кубът има 6 страни. По какво се отличават? Четири тях страни. Ако вземем една точка в пространството, различно са ориентирани спрямо нея отговарят. Кубът сам по себе си не е единна самостойна единица. Кубът не е система. Ако линията е граница на плоскоста, тогава плоскостта какво е спрямо куба? Отговарят граница. Също и кубът. И той е една граница. Следователно, той се обуславя. Да допуснем, че отвътре вие осветлявате, стопляте един куб. Имате една соба и я стопляте. Всички лица на този куб ще дадат ли еднакво лъче изпускане? Отговаря, че дадат. Допуснете, че вие поставяте в пространството един куб да се огрява от слънцето. Всички стени ще бъдат ли еднакво огрени? Не. Следователно същият закон съществува и по отношение на живота. Частите на нашето тяло нееднакво се ползват от всички блага. Тогава е идеята. От какво е произлязал кръгът? Отговарят да кажем, че имаме една права линия. Ако се закрепи в една от своите точки, а се подвижи в другата до първото си положение, ще опише кръг. Движение на радиус. Вземете онзи, който изучавал алгебра, рационални и ирационални числа. Обяснете точно какво значат рационално и ирационално. Буквално какво значи? Разумно. То няма смисъл. Числата не може да бъдат разумни. Някой отговаря. Математиците са го нарекли от друго гледище. Дали може да се извлече точен корен? Тогава ние можем да кажем друго. Рационални са всички числа, които ние можем да разберем. Числа, които не можем да разберем, точно са ирационални. рационални. И числа не спадат към нашия свят, към физическия. Рационалните числа се измерват с една определена мярка, която ние знаем. Значи можем да извадим корен. Каква идея е вложена в думата корен на математически язик? Математиците как определят? Според тяхното съзнание. Нека отговаря, квадратен корен значи да намериш друго число, което като се умножи на себе си, да даде първото. Значи основното число, което е образувало квадрата се нарича корен. По-долу от корена вие не можете да слезнете. Тогава какъв е квадратният или кубичният корен на човека някой пита, кажете, кое е числото на човека? Ще изчислим. Пет е човекът. Отговарят и рационално. Числото едно това е Бог, абсолютното число. Числото пет, това е човекът. Няма никакъв корен. На физическото поле, без корене и това е лошо. Зло има у него, без корене. Единицата има ли корен? Отговарят всички корени от нея дават все единица. А 5 по 5 какво дава? 25. Някой казва дава числа, които окончават все на 5. В живите числа, живи числа са органическите числа. Ако вземете една рационална мярка. Ако имате един точен пергел с който да измерите ширината на вашия нос с една точност до една десета от милиметра. Възможностите на вашата дятелност в практическия живот ще се определят от ширината на вашия нос. Не тази ширина от натрупване на органически вещества излишни в носа. То не влиза в сметката. Тогава ще вземете под съображение ноздрите. Колкото дупките са по-широки, тези хора са по-диятелни. Тази ширина, това число да кажем, то е 3 или 4 см най-голямото измерване, което имам. Тези хора са извънредно активни. Ако носът е широк и ноздрите са тесни, има натрупване. Казвам, ако отверстията са широки, числото 4 показва енергия на чувствата. В този човек има жест – като захване една работа, всички учени хора имат такъв нос. Той като захване 10-20 години, любов има към работата. Философите не, носовете им са сплескани. Материалът е готов, набран, той само го цеди. Аз наричам философите банкери. На тази страна капитала, на онази готов материал. А ученият човек, който изследва от 20-30 години, той по 5 пари, по 10 събирал от около там. На учените хора носовете се мязят. Естественици, които изследват, той е предан на природата, любител на природата. Той е като дете. Няма в него един ограничен ум широк, широк. А на философите, техните носове се различават. Има нюанси по тази ширина. После дължината на носа отличава. После разните учени хора, какво направление вземат? Често от веждите се съди. Каквито са веждите, такава ще бъде и неговата философия. Веждите определят качеството на неговата философия. Материалист или идеалист. Не че веждите, но то е едно число, което показва. Допуснете, че това е човек, фигура 11.3, която представлява три вида вежди. Спусната надолу, хоризонтална и като дага на токото. И допуснете, че този човек ние го направим тъй както египтяните. Допуснете сега, че тази е линията на веждите и върви тъй надолу, от основата на носа. Този човек във своето схващане е материалист. Неговата тенденция, както и да мисли, материалист, отблизо схваща нещата. Реалист е той. Той може да говори за философия, за туи, за уни, за отвлечени работи, но в ума му седи една идея, която е близка. Той работи с рационални числа. Този негов свят, за който той говори, той е свят на мравките. Той няма такива грандиозни идеи. Този човек си на нагоре вежди, е идеалист, но той е дете, преувеличава нещата, направя ги фантасмагории. Като те срещне, той ще те направи ангел, но като те намери погрешки... Най-после имате умерените хора, по средата. Те са хора, които мислят. Те казват да обмислим нещата. Този тип не е още идеален тип на веждите но той е среден между реалиста и идеалиста. Рядко ще срещнете човек с красиви вежди. Има красиви вежди, отлично направени. Приятно е човек да намери красиви вежди и по форма, и по съдържание. После посоката, в която се движат веждите, как са съпоставени космите? Тези вежди са поставени откъде? Поставени са от човешкия дух. Каква е сега целта на веждите? Веждите те са един трансформатор. Акумулатор на праната и на светлинната енергия. А тези косми клепките разбиват светлината, която влиза в очите. Помага. Зато и човек, когато иска по-малко светлина, свие веждите си. Защото казва толкова светлина, ако влезе в ума ми, няма да мога да размишлявам, защото многото светлина нарушава хармонията. Ние сме свикнали да казват, че само Денем се вижда. Вземете Бухала. Нощно време той виждате както вие Денем. Бухалът е емблема на учените хора. Когато искат да кажат, че някой човек е философ, турят му за емблема Бухала. Защото и при най-малката светлина вечерно време, този бухал може да лети и да намира най-малките птички между дърветата. Следователно, бухалът живее при най-економическите условия. Той не изисква голяма светлина. Неговите очите са построени, че в тъмнината той събира светлината. Хубаво е човек да има той качество на бухала, на очите на бухала, но не навика на бухала. На този умния бухъл, вечерно време в тъмнината на нощта, като ходиш, да знаеш да събираш светлината, че да ти е светъл пътят. Често, когато се намирате в мъчноти, трябва да повикате бухъла. Той не се спира, той се хвърка, а денем като изгрее слънцето, той се почива. А вечерта казва на хората, учете се на ум и разум като мен. Аз ви препоръчвам, като се намерите в най-големи мъчноти и кажете: Аз ще имам смелостта на бухала. Кажете само, смелостта на неговото разбиране на природата. В този смисъл, ако вземете бухала, веднага ще внесе едно насърчение, че при най-големите затруднения вашият път може да бъде ясен, както е ясен за бухала. Може ли човек да измени тези линии на веждите? Може. Но той трябва да направи най-първо ред усилия, микроскопически. Той трябва да ви своите чувства. Той трябва да се научи на законите на усетите. Усетите във вас трябва най-първо да бъдат правилни. Защото има известни усети, които са лъжливи. За пример, ако аз взема ръката ви и съпоставя пръстите си или няколко предмета, да можете да знаете колко предмета са, изведнъж, като ви допират. Правили ли сте този опит? Сега тези опити правят съвременните психолози. Някой път тези усите са слаби, не можем да различим колко предмета се приближават. Трябва да добиете този навик на уситите. Да имате правилни След Следто и вашите чувства трябва да бъдат нормални, защото и чувствата си имат едно отклонение. И усетите имат едно отклонение. Един усет може да бъде отклонен на 10, на 20 градуса, на 30 градуса, на 40 градуса, на 50 градуса, може на 120 градуса. Има големи отклонения. Тогава стават цели пертурбации. Може да има отклонение на чувствата може да има отклонение на човешката мисъл. Усетите трябва да бъдат правилни и чувствата трябва да бъдат правилни. Нормални трябва да бъдат. То е едно усилие на човешкия ум, на човешката мисъл. В повседневния живот, като живее и работи във всички професии, всеки един човек да знае доколко неговите усите са правилни. За пример аз наричам усет, като виждам един предмет да знае топъл ли е или е студен. Тъй като си поставите пръстите, добива се едно чувстване вече. Може да направите следния опит. Когато човек е в едно анормално, възбудено състояние, ако се поставите ръката над неговата глава, ще забележите, че от цялата глава излиза топлина. Той е едно болесно състояние. Ако вземете да прекарате ръцете отгоре надолу, паси отстрани, 4-5 пъти и изтръсвате, няма да мине много време. Ще забележите от десния лоб почва да лъха хлад, а от лявата половина топлина. Той е нормалното състояние. От дясно излиза електричество, а от ляво магнетизъм. Някой от вас трябва да бъдат много чисти. Може да възобновяват нормалното състояние. Забъркана ви е главата някога. Дойде един ваш брат, който е много чист. Прекара 4-5 пъти ръцете си. Почувствате една лекота. Чисти мисли и желания служат като добър проводник да се регулират живите сили. Вие сте влезнали в една област, където работят живите сили, а те са разумни. Трябва да имате усет. И ако нямате усет, вие може да се опарите, ако вашите чувства. По същия закон, може да претърпите цял един крах в живота. Може и във вашата философия, и там да претърпите. Какво ще се яви, ако във вашите усите се срещне едно подпушване? На физическия свят, когато едно тяло веднага го спрете, явява се топлина. Ако се въздейства на чувствата, какво ще се яви, когато върху чувствата се реагира? Какво проявление ще имаме? Отговарят гняв, недоволство. Гневът, вече умът работи. Ще се яви страдание. То се явява най-първо. А щом става спиране на мисълта... Ражда се гневът, мъката. Човек, който се мъчи, проявява се умът. И когато се мъчиш, ти не можеш да ликуваш мъката със сърцето си. Тя се дължи на ума. Ти не можеш да ликуваш скърбите, страданията с ума. Те се ликуват със сърцето. Той сърце, за да не страда, ще го отпушиш. Как става отпушването на сърцето? Аз искам по закона за аналогиите. От видимото към невидимото. От рационалното към ирационалното. Каква е функцията на сърцето? Той сърце физическо, което имаме, то има връзка с друго сърце на човека. Аналогии има. Той сърце изпраща кръвта по цялото тяло. Цялото тяло храни, праща храна. Защото всички клетки са закрепени и сърцето трябва да праща храна. Има клетки, които носят храната. Има един нерв отгоре, който направлява сърцето. Зависи по колко пъти трябва да бие сега сърцето. Отговарят 72 пъти в минута. Добре, ако сега вие чрез този нерв на сърцето, който се нарича кардиали, Въздействайте и намалите биенето на сърцето. Какво ще стане? Какво ще се появи? Отговарят апатия, меланхолия. Добре, тогава чрез страха или чрез известна оплаха, този нерв веднага престава да контролира сърцето и то почва да бие 100, 120, 150, 160 пъти. Какво се ражда сега? Отговарят активност. Не. Тогава има опасност. В тези бързи движения става изхабяване на сърцето. Може да се изхъби. Значи природата е избрала нормално биение. Трябва да видите дали тези биения са ритмични. След като бие 72 пъти, трябва да видите дали биенето на пулса е било ритмично или не. Всичко в света пулсира по един закон общ. Нашето сърце трябва да бие ритмично, тъй както бие сърцето на космоса. Всеки един човек трябва да знае, че космосът има свое сърце. В нашата слънчева система сърцето е слънцето. Твоето сърце, то и ритмично движение на кръвта, то съответства с онези вълни, които ритмично излизат от слънцето. Математични съотношения трябва да има в ритмуса. Ще казваш в себе си, ще си внушаваш. Аз искам моето сърце да бие ритмично, тъй да пулсира, както пулсира Слънцето. Имаш вече една мощна идея, с която можеш да си внушиш. Аз искам моето сърце тъй да пулсира, както Слънцето пулсира, и той и Слънце няма да го схващате тъй физически. Може да направите един опит за 10 дена всеки ден, три пъти сутрин, обед и вечер, преди да се легнете, тъй да си кажете: Аз искам моето сърце да бъде ритмично, тъй да пулсира, както Слънцето, и да изпраща своята енергия тъй правилно, както Слънцето я изпраща. Всички правила, всяка една наука има своето приложение. Онзи материал, който имате, трябва да проучвате. Те са правила, които постоянно трябва да ги прилагате. Друго е едно практично правило. Сбиенето на сърцето трябва да бъде правилно и дишенето ви. Мнозина от вас, забелязал съм, вие не дишате правилно. Не доискарвате всичкия въздух. Оставяте част от въздуха в дробовете и си пъкостите. Правилното дишане ще изкарате всичкия този въздух, който се намира в бронхите, в тези малки мехурчета, алвиолите, се намира въздух. чрез вашата воля ще изкарате всичкия този въздух и после, когато ще приемете нов, да става обнова. Ако не го изпъждате този въздух, образува се наслояване в клетките на дробовете и тогава се явява едно вътрешно наслояване. Ако някой път трябва да се обновява въздухът, ще приемете през едната ноздра и ще издишете чрез другата. Изобщо след като приемете въздуха, ще го прекарате чрез устата, ще свиете устните си, ще го изкарате с духа неполека да се свие коремът ви, и ще се образува един напор отвътре на дробовете. Ако по този начин вие всички дишате, няма да страдате от кашлица. 3-4 пъти на ден ще правите. Поемате еднаш въздуха, после навън. Ако дишането е правилно, веднага ще усетите едно затопляне вътре към слънчевия възъл. Това показва, че се образувала известна реакция. Тези упражнения са необходими, понеже като работите дълго време, занимавате се с умствен труд, вдал се се в известна мисъл, намалява дишенето. Трябва да станете, ако искате утре да работите тъй добре. Ние мислим, че сега като сме здрави, но трябва да се поддържат и здраве, за да бъдат мислите и чувствата и усетите нормални, естествени. Тогава ще дишете тъй, ще изпъждате всичкия нечист въздух. Аз бих ви препоръчал малко масурче от житна цев през нея да издишете, че да даде едно известно усилие в дишането. Мнозина от вас имат много тесни гърди. Вие ако станете на 30-40 години, не можете издържа. Най-първо всички трябва да пазите дихателната си система. Не трябва да се поддавате на стари навици. По този начин ще пазите и ума си. Като ви взема цяла една минута за издишане, най-после да залепне коремата, ще се освободите мнозина от вашите неканени мисли, ще придобиете една свежа мисъл. Всякога излизайте на чист въздух 3-4 пъти на ден. Когато ги правите тези упражнения, да сте сами, не да ви гледат. Тези упражнения са красиви, когато човек е сам да няма друг да те контролира. Всички изобщо трябва да дишате дълбоко. Само по този начин може да се образува хармония. Хармония без правилно биене на сърцето, без добро дишане на друговете, хармония не може да има. Щом не дишаш правилно и щом сърцето не бие правилно, всякога ще имаш едно раздразнително състояние. Някой път, като се приближи някой, не може да го търпиш. Влиянията на всички хора не са еднакви, а човек трябва да бъде един проводник, да може да се справи с енергиите на хората. Тогава за 10 дена ще вземете упражнението с дишането. Понеже за следния път ще имате за най-красивата критика, нека някой напише някое стихотворение или някоя малка теза философска, но много малка, тъй да припомним, най-красивата критика. Нека, които напишат да турят тук темите си, без да се знае кои са. После, ако може да издържи, нека каже името си. Най-красивата критика значи идеалните хора правят красивото. Най-хубавата критика, но като критикувате, и ние ще ви окритикуваме. Колко основни мисли има практически в днешната лекция? Отговарят за дишането, за пулса и за сърцето. Първата за веждите. После за пулса дишането. Числата и веждите спадат към ирационалните. Човек е повече ирационално число, отколкото рационално. Общият път на Кавказската раса е завършен и доста правилен. По-правилен не може да бъде, но той има известни възможности, като ще дойдат в шестата раса. Трябва да ви представя известни типове между монголската, черната и бялата раса. Най-красивият е на бялата раса. Но в него има известни дефекти, т.е. има възможности, които за в бъдеще ще се развият. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.